Все при нас і випити, і закусити!» То куди тепер він міцно стиснув її коліно. Додому, не вагаючись, наказала Марина, запізно згадавши про покинуту вдома дочку. Гляну, як моя мала влаштувалась. Ранок розпочався зі спокусливих запахів, що Просочувались з під дверей кухні, де чеклувала над сніданком мати. Марина, яка не звикла вставати рано, до полудня опиралась бажанню розвідати, що там готувалось, кутаючись у ковдру і заколихуючись уривками снів. Аж згодом, почувши розкотистий сміх. Її характерне дзенькання склянок, протерла очі і неохоче підвелась. Загороджуючи половину кухні, за столом разом із батьками сидів сусід дядько Сергій і, попихкуючи огидною самокруткою, розливав із замащеної пляшки без етикетки сумлінного кольору рідину. Відколи Марина пам'ятала, Дядькова самогонка слугувала предметом для жартів. Казали, що в молодості він їздив до Києва вступати в інститут на хімічний факультет, а проваливши іспити, повернувся додому і відтоді реалізовував юнацьку мрію у наварійні. «Труба. Що це ви, дядько, хочете мене сиротою лишити?» Одночасно обох родителів бодягою своєї труїте. Вдавано посварилась Марина і ледь втиснулася на стілець поряд із сусідом. «І хто це ж зранку п'є, га? І хто тебе, донечко, навчив людей лякати?» Суворо пробурмотів дядько Сергій і гикнув. «Оце, Михайлівна, тепер кожне» казатиме мені, що робити, як доця ваша. А чого ж? Тепер можна. Був дядько Сергій поважною людиною, а тепер пенсіонер. Можна і не зважати на нього. Марина втямила, що сусід неспроста приніс із собою замусолену пляшку. І, згадавши про роль дівчинки-зірочки, яка, Приклеїлась з її поверненням додому, зобразила турботливість. «У вас щось трапилося?» «Це не в мене, а в них», – гаркнув дядько. «Як до мене бігали, уже забули, щоб дядько Сергій підтирав за ними. Скільки ж я за ними гівна вичистив, скільки їхніх гріхів своєю задницею прикривав». Не на жарт розійшовся він. Мати перехилилась через стіл і, делікатно скосивши очі, пошипки пояснила. Сергія на пенсію відправляють. Того місяця начальник обіцяв залишити, а сьогодні все. За два тижні будь ласкавий. Запам'ятай, дочко, як чоловік до влади добрався, йому капець. «Усі як один гівнюки з обізнаністю людини, що понад 20 років часто густо уособлювала для городян цю владу», – заявив старий. «А скільки ми з ними всіма горілки випали? А тепер, бач, виганяють мене. Як на Марину, дядькові Сергію давно вже пора на пенсію». Але стверджувати цього в голос вона не збиралась, і замість того кволо попросила в матері їсти. Настрою не було, а думки про доньку псували його остаточно. Вона привезла малу до батьків посеред навчального року, бо так порадили психологи, хоча поради ті були вкрай суперечливими. Одні стверджували, що дитину після такої травми необхідно відіслати якнайдалі з Києва, вирвати з її звичного середовища, де все нагадувало про батька, і тоді рана загоїлась би швидше. Інші, наче Лізуляною, попереджували, що віддавши дівчинку бабусі, Марина може відштовхнути її від себе, бо саме матері належало допомогти власній дитині, і їй єдині це було до снаги. Чи то керуючись давньою, несвідомою, непризню до Уляни, чи то обравши найзручніший варіант, Марина схилилась до першої думки, але тепер, як одноголосно радили фахівці, вона мала чимось зайняти Марисю, аби та не нитьгувала і не впадала в депресію. Посушивши над цим у голову, Марина зробила висновок, що непогано було б для початку познайомити її з Миколоною дочкою. Дівчата були майже однолітками, до того ж схожі проблеми могли допомогти їм зблизитись. І, наминаючи мамині млинці, Марина думала, що, можливо, існуватиме ще одна причина для тієї дружби. Батько з сусідом, крекчучи, споловинили пузату пляшечку і знов загоманіли, скаржачись один одному на скрутні часи і зрозумілість колишніх приятелів, які змогли вибитись у люди, і забули старих товаришів по чарці. З цієї браті, оце тільки паньки були нормальними, охоплений природним для п'яного прагнення справедливості, підняв угору палець дядько Сергій. То дійсно, люди. Було прийдуть до мене, дядьку, треба так і отак, а за кілька днів, як годиться, з грошима і з пляшечкою. Гроші, ясно, всі давали, а ті ще й з пляшкою шанують. І слова приємні скажуть, мовляв, ми без вас, дядьку Сергій, пропали би. А коли ви панькам допомагали, затумувала дихання Марина, коли їхній син у нас у відділку був? І тоді, і не тільки тоді, продовжував, Вихвалятися сусід завжди такий мовчазний щодо робочих справ. Його теперішня балакучість скидалась на бажання надати собі ваги в очах слухачів, і Марині спало на думку, що, як багато хто із пенсіонерів, дядько Сергій міг добріхувати.